Oh, samahani kwa huu hiz dakika mbili tu ambazo tumezidisha uh, nikusalimia mpenzi msikilizaji wa redio isanganiro cariboku ifuate taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunakuja kuanzia kwa mtasari wake kitengo cha uchunguzi na mapambano dhidi ya rushwa na ubadhirifu wa uchumi welcome uh, na thamini ujenzi wa deri itakayounganisha nchi ya Tanzania na jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo DRC ikipitia nchini Burundi uh, kuwa ita anza hivi punde tu. Mengi zaidi utakudia kujuzwa katika tarifa ya habari hii. Na katika sekta ya elimu siano ni mzuri katia wanafunzi wa kabira la watwa waliwelekezwa katika shule za bueni mkwani gitega na wanafunzi wa makabira mengine ya warundi. Jisi walimu na viongozi wanavyo ongelia kuhusu hali hiyo ni katika tarifa ya habari hii. Na huko katika nchi jirani jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo rehiya wa Ovira na midzominge nee kusini, wamengia katikam gomo baridi asubohi ya leo wakiitaka serikali ya jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo na umoja wa mataifa kukombo wa mji wa bunagana unawakabiliwa na wasi wa M. Ventura ama M. 23 mengi zaidi yungenami toka hadi tamati na habari hii mimi ni Jiromi Hakizimana, fundimitambu wangu ni Serafini Hakizimana karibu ni nyote lejo isanganiru ni kiboko yao na karibu katika tarifa kamiri ambayo tunakuja kuanzia katika sekta ya elimu walimu wa Burundi wanatolewa wuito wakuhusika kwa dhati ili ubora wa huduma zao changie ipasavyo katika mabadiliko chanya ya elimu likuwa leo jimatatu ndipo Burundi wame athimisha siku maalumu ya walimu duniani wizara ya elimu, na vya mavya walimu wanahimiza walimu wote kufanya kazi kwa bidi na kujituma katibu mkuu Frederike Bangilinama amehaidi kuwa wizara ya elimu itafanya kila linalo uwezekana kuhusu kukuza mazungumzo ya kijamii na utawarabora shuleni na tokti endelea na tarifa ya habari hii uh, katika sekta ya kilimo ni kwamba uh, uhusiano hapana hii ni sekta ya elimu uh, usambajaji mtan usambazaji uh, wa mbolea Ya aina ya fomi uliwokuwa ukisubiliwa kwa muda mrefu na wakulima katika mkua wa karusi unafanyika kuna siku mbili. Hata hivyo ugavi huo umesitishwa pindi kuna wakulima ambao walikuwa hawajahudumiwa na wanasikitika vyongozi wa mkua. Alie na kilimo o katika majukumu yake, anatambua pungufu wa kiasi chambolea. Ambacho teali kimetolewa na kuweka matumaini kwa lori zambolea zinaendelea kuwasiri katika mkua huo. Na ripoti kuwa usambazaji huu utaendelea na kuwataka wakulima kusubiri mvua ili kupanda. Nilipoti yake kepleza paskali kararomie huku stodioni na somwa na romard Nyevouds. Wakulima kutoka kata 20 za mkoa Karusi walipatiwa mbolea kiwanda fu siku ya Jumatatu na Jumanne kata kwa kata. Kwenye makao makuu ya mkoa walikuwa wamekusanyika wakulima kutoka vijiji vya kata Buhinyuza, Tarafa ni Buhiga. Wengi wao wananamika kuwa zoezi la ugavi wa mbolea ilihitimishwa jioni ya jumane Bila hata hivyo kupatiwa mufuko wa kilo 25 za mbolea waliokuwa kuwa na subili ndani ya sikuhizo mbili Hata walio ipata hawakupewa zaidi ya kilo 25 Ama kuhusu mashaka kuwa mbolea inabaki katika hala wakati wa mikosa Katibu kata bwenyuzana wa shirika wake wanakiri kuhifadhi magunia miambili hamsini Lakini kuwa magunia hayo ni machache ukilinganisha na watu walio na haja ya mbolea Hali hiyo iliwaladzimu kuchukua maamuzi ya kusubili kuongezewa Katika ofisi ya kilima mkwani karusi Wanakiri kupatikana kwa kiwango kidogo cha mbolea kwa ajili ya mkwa ukilinganisha na mbolea ilio lipiwa na raia Jean Severin, sinzo batuhana, anajengea matumaini kuwa maloli ya mbolea nenelea kufika mkwani humo Na kuwa itatoliwa kadili takavyo patikana Anaomba waliopata mbolea kutoarakia kupanda mbegu badara yake wa mvua inyeshe shukrani nilomwarze nyeivuze daima na sekta ya kirimo Wakulima wanashauriwa kutolo weesha mbegu za mahindi e, Kumuradi mbegu za mahindi siku moja kabla ya kupanda Kwa mbegu hizo zinaweza kuunguzo na jua Iwapa mvua hazitanyesha punde badai Ushauri huo ni kutoka kwa mkurgenzi wa ofisi ya mkua Inayosimami ya Kilimo. Wakati huu ambapo jua kandalmizi linatokea ngozi Jua linalo sababisha wananchi wengi ukucherewa kupanda Emile kubigimana anawalika walio na alithi yenye unyevu kidogo kupanda na wengine kusubiri mvua na tukiendelea katika sekta ya usalama huko jamuri ya kidemokrasi ya Kongo raia wa uvira na miji mingine ya kivu kusini wameingia katika mgomo baridi asubuhi ya, ya hileo wakit taka serikali ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo na umoja wa mataifa wa mji wa bunagana unaokabiliwa na waasi wa m23 huko kivu kaskazini bila kuketi kwenye meza duara ya mazungumzo na waasi hao Thompson uji batangalwa william akiwa uvira ametoandalia ripoti ifuatayo mji wa uvira umeamka na kibaridi kikubwa tofauti na kawaida yake Gari, piki piki, bajaji, baiskeli, mikokoteni hata torori Yavi kuonekana barabarani, tangu alfajiri, adisa atisa Ya jumanei, yatare ine, oktober mwaka wifumbili na shirinambili Doka zote, masoko, shule na shuguli zingine, zimefungwa Ni ofisi chache za kiserekali zilizokuwa wazi pamoja na duka za dawa Hayu ni kutokana na mgumu baridi, ulioetishwa na munganu wa mashirika ya kirai kusini mwakivu kusini Andrebya dunia mashaka ni miratibu wa shirika jipi ya la kirai kusini mwakivu kusini Anataja mambu matatu ya lio wa Takimazungumuzo kati ya serikali ya au mpa presidenti wetu, na kagame na msiveni na chapili kunagana highways kubaki mikona ya wabanda. Etato ilisema kuamba monisiko na pasha kwa undoka kwa sababu Antonio guteresa msarau wa Kongo mani alifiki hata ilisema kuamba M Ishirini inakuwa ni arme moderne sato meji ni arme moderne ya inchi gani? Mwanashiria chako changu e banae ni mnyaketi wa asasi zavijana mjinipuvi ra yeye ana sema aro ni umuhimu wa mgonjwa. Mgumu huo unakuja wakati ambapo mamlaka mjini uvira Yalitaka kila muna kufanya shuguri zake Mea wa mjua uvira pasta kiza muhato walisema kwamba Alionana na mashirika ya kirahia kuwaeleza Nikawauliza jekuka kwetu bila kufanya kazi Huo mgumu dotasababisha MFN3 kuhondoka mbuna gana Kunaambia watu wafungue duka Waingie barabarani bajaji wafanya kazi Teksifanya kazi Kuzibitiwa kwa mjua mbuna gana na wahasi wa MFN3 Kuna pelekea kuyumbi Ujirani muema wa raia wa inchi jirani Za ukando wa mazi wa maku Na Afrika mashariki Haswa bahadhe ya raia wa jamuhuri ya kidemokrasi ya Kongo Kususia raia wa inchi jirani Mandamano na migomo ya mashirika ya kiraiya Uonekana wakati ambapo Serikali ya jamuhuri ya kidemokrasi ya Kongo Ikendelea ya rajudizake za kuukombua umji wa bunagana Tare 24 septemba Siku ya ijuma Vikosi vya jeshi la Kenya Vimewasili katika ardhi ya jamuhuri ya kidemokrasi ya Kongo Vikipitia bunagana Kwa mujibu wa duru Serekali, nchini jamuhuri ya kidemokrasi ya Kongo Vita tumika kwa ushirika na jeshi la Kongo Kwa usukani wa Kenya Burundi tayari viko sivyake viko kivu kusini Na msemaji wa jeshi la taifa Katika operesheni za kivita sokula ya pili Kusini mwa kivu kusini mjini uvira Luteni Mark Elongo Wakato mwajiano na vyombo vya habari mjini uvira Mesema kuwa viko sitoka Burundi Vimeesha hanza kazi zake Na vina alamansuri ya kuonyesha kwamba Vita shinda mapambano zidi ya wahasi Na makundi mingine ya na umiliki sila Ili kurejesha am Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikiripoti kutoka Uvira. Mimi ni Thompson Munjibata Ngala William. Asante sana William kutoka huko O, jamuri ya kidemokrasi ya Kongo na daima katika sekta ya usalama kutolejea makuawo kwa bathi ya mahabusu wanawachi wa huru kutoka gereza kura rumonge na wale wanawakata kupekulua wakilivunia madina ya vyao vya ya kijemi ni bathi ya changamoto zinazo paso kutaturiwa kwa ajili ya ulinzi madhubuti wa usalama ya na bathi ya wakazo mkua rumonge wakati wakikao chakuwa jengea uwezo zo kamati za Pamoja, Zaulinzi na Usalama, Zenazofanya kazi katika mainwa mikusaniko, mikubwa, ya watum gini rumange jmainehi, chili cho andaliwa na baraza la usalama la taifa. Afsa polisi veno na kiiruta mwoja wawa sili wa wawa shadi wa modili hio, ali usalama kuwa salama nikazi ya echila mutu bila ubaguzi. Isangani. Yeah, no na mkopande wa majira metimia ni saa 7 dakika na moja dani ya studio za radio Sanganilo ni kupunshe kuwa, hu, kuwa uh, tarifa ya habari hiu unaweza uh, kuipata moja kwa moja ukibothia weta tu nukta Sanganilo nukta OLG na daima katika tukiendele ya kumradi katika sekta ya elimu uhusiano ni mzuri katia wanafunzi wakabila lawatwa waliwelekezwa katika shule za bueni mkua gitega na wanafunzi wakabila wa mengine ya warundi Wanafunzi hao wa ngependa usiano huwa mzuri udumu, kudumu hivo milele baadhi ya viongozi wa shule hizo zabweni huko mjini uh, jijini kumradi la kisiasa gitega. Pia wanachukulia vizuri hali hiyo katia wanafunzi wa makabila, Tofauti shureni ni ripoti yake moize misago. Wanafunzi hao kutoka jami ya watwa waliwa kwenye shule za buweni Wanasima kuwa wanaeshi na wanzi katika hali tulivu toka mwanzoni mwaka wa shule Wanafunzi hao wanabaini kufuraishwa na hali hiyo Badhi hao wanaesi kwamba hali hiyo inasababisha na kuwa Badhi hao bado kufamika kwamba ni kutoka jamii ya watwa mwali muku wa shule ya upili kristi roa ya mushasha Moja kati ya shule za buweni za mkuwane gitega ambayo ilipoke wanafunzi hao anawatolea wito kujihisi kama wanafunzi wengine. Padri Lora Nakarutimana anatolea wito wanafunzi hao kumsogelea wanapona kinachewati ya kofu. na kusema kuwa wanafunzi hao wanaitaji kuungwa mkono. mkurugenzi huyo anandaa kukutana na wanafunzi hao. Kwa upande wake, Jamber Kimas Nezaurigwa, mkurgenzi wa shule ya kijami, ekoso gitega, wanafunzi hao, kujiunga na wenzi wao, ili wanufaike na ujuzi. Mwalimu mkuhuyo, anapangilia kuwasikiliza wanafunzi hao, iwapo watakuwa na matatizo ya kipeke. Mwaka huwa shule, mkuwani gitega, wanafunzi 1926, ndio waleagizwa kwenye shule za bueni, miongoni mwa hao, kumina wanane, nukutoka jami ya watwa, Kulingana na tarifa kutoka kwenye idara ya elimu mkuwa ni humo. Shukurani sana moize misago na kwa kuitimisha tarifa ya habari hii eh, kitengo cha uchunguzi na mapambano dhidi ya rushwa na ubadirifu wa uchumi olikomu kina thamini ujenzi wa leli. Itakayo unganisha ya Tanzania na jamuhulia kidemokrasi ya Kongo DRC ikipitia nchini Burundi kuwa Utaanza hivi punde tu. Kabriere Luthiri, kinara wa kitengo hicho, anapendekeza kazi hiyo kufanyo na kampuni zizo na utalam ulio thibitisho katika swala hilo na kwamba fidia ilipwe kwaanza kwa watu ambao wataathiriwa na muradi huo. Ameyasema hayo baada ya agizo raraisi la September 27 mwaka huu lili onyesha marekibisho ya mita inayohusika na mbarabara ya rally hiyo katika mikoa ya Rutana Gitega na Mark kamba hadi hapa mpenzi msikilizaji sina la ziada isipokuwa kutolea shukrani zangu za dhati kwa yule nami toka mwanzo hadi tamati shukrani zangu pia zimwendea Serafini Hakizemana ambaye amenisaidia kimitambo ili sauti yangu iweze kufikia popote pale ulipo bila tatizo lolote mimi ni Jerome Hakizemana tukutane tena hapo saa moja katika taarifa ya jioni kwa heri